Змахнувши крилом, знову сіла на край столу. Довгий темний кіготь ворони притискав рафінат до столу, а дзьоб працював, як відбійний молоток. Ковтнувши останню крихту цукру, вона черконула дзьобом об дошку і заскрипіла. «Я, Клара, щиро дякую, щиро дякую!» Я трохи не захлинувся супом. Уже ж ніби чув голос ворони, поки лікував Таїсу, але звикнути до її штучної, неприродної, як у робота з дитячих телефільмів вимови було неможливо. Відкашлявшись, промимрив будь ласка, будь ласка. Але ворона не чула мене, вона чула когось іншого. По хвилі ворона знову проскрипіла. Завтра Таїса їде на базар, виходь на Батиєву гору. Ми так домовлялися, що я вийду на Батиєву гору і там, біля траси, піджидатиму. Але не домовилися про час. До себе балерина не запрошувала. Мабуть, усе ще боялася потрапити на сільські язики. Коли мені виходити? Але ворона повторила уже сказане, завтра таїса їде на базар, виходь на Батаїву горру. Ніби усе те було записано в її голові на платівку, і голка ковзала по одній доріжці. Як це трапляється з патафоном? Відтак змахнула крильми, знялася в повітря і полетіла вздовж яру у напрямку села. Ворона летіла на зустріч червоному призахідному сонцю, що лежало в улоговині між двох пагорбів. Невдовзі сонце опустилося за пагорби, і я пішов спати. Надії, що балерина з'явиться вночі, уже не було. Назавтра схід сонця я зустрічав на Батиєвій горі біля асфальтової стрічки. По трасі спозарань снували машини, але жодна не зупинялася біля мене. З розповідей балерини я знав, що вона придбала в своєму лісництві старенького газика, і кожен газик на дорозі викликав у моєму підстаркуватому серці бурю емоцій. Машина прогуркочувала мимо. Я розчаровано дивився услід, сонце уже випливло над пагорби. Коли на Батиєву гору виповзло і зупинилося край узбіччя, щось схоже на газик, але без брезентового верху. Брезентом було застелено кузов на рівні з металевими бортиками. Балерина сиділа за кермом. На її плечі, вчепившись кігтями у вовняну безрукавку, розгойдувалася ворона. Ворона повернула голову в мій бік. І проскрипіла. Здрастуйте, здрастуйте, як вам поживається? Балерина і не ворухнулася, мовчки дивилася перед себе на дорогу. Я почувався винним, хоч і не знав, у чому моя вина. Але бадьоро відповів: доброго дня! Поживається чудесно, та ще в такому товаристві. Лише кота-мурлика і не вистачає на вашому ноєвому ковчезі У козовку щось зашурхотіло, завовтузилося І писклявий голосок мовив з-під брезенту А я туточки, я вже старий, я боюся протягів Ну тоді нам бракує жульєна і свині соньки, зітхнув я відчиняючи дверцята машини і опускаючись на сидіння біля Таїси точніше біля ворони на її плечі бо від Таїси віяло холодом як від лисої гори а ворона сказала у відповідь на мої слова Соньку взяло НЛО Сонька співає у космічній опері а Жульєн стерже двір і пише нову поему. Кіт Мурлика недарвно боявся протягів. Мене балерину та ворону, високе скло, облямоване залізною смугою, ще захищало від стрічного вітру. Але над головами нашими, коли машина набрала швидкість, голо і висвистувало, а над кузовком вихорило і брезент гуляв хвилями, як живий. Я вперше в житті їхав у відкритій машині. Поля настрій, настріч, як на екрані кінопанорами. Було б гарно, якби не холодна мовчанка Таїсі. Мій настрій залежав від її настрою. Це був повний полон, головне ж солодкий і бажний. Я почувався власністю цієї дивовижної жінки із строгим владним обличчям, вбраною у спортивний костюм, у говняну кацевейку, у розшиту квітками, пов'язаною червоною косинкою, наче стахановка з картини тридцятих років. Я дістав із кишені брезентовки гребінець, знайдений біля лисої гори, і поклав його на коліна Таїси. Очей її не бачив, але по тому, як сіпнулася у бік машина, зрозумів реакцію. Тримаючи лівою рукою кермо, вона поклала долоню правиці на гребінець і якийсь час так їхала. Відчув, як відтає її душа, побачив, як мінеться людяніше обличчя. Вона узяла гребінець, сунула на потилиці косинку і вколола його у волосся, і усміхнено лагідно поглянула на мене. Де ти його дохопив, Робінзончику? У воді під кручею, того ж ранку. Я геть удуріла, коли його не стало. Стільки жінок у моєму роду берегло цей гребінець. Строгіше, аніж власну цноту. Вона засміялася. А я, роззява, раптом посіяла. Одну з моїх прабабок татари зарканили і відвели до Криму, Продали в гарем. Сама вона уже не мала сили тікати, а козакові з нашого села допомогла утекти і ним передала гребінець в Україну. Бабуся моя, як їх розкуркулили і завезли до Сибіру, пішки з двома дітьми верталася через усю Росію. У якомусь містечку над Волгою їй стрівся учений чоловік що давав за великі гроші, золотими червінцями. Вистачить, каже, і тобі, і дітям твоїм до смерті. А бабуся йому відповіла, «Хай краще я і дітки мої помремо з голоду, але гребінчика цього я не продам ні за які гроші». І таки принесла його в жолудівку, і потім, умираючи, мені передала. Разом з усім тим, що знала. Я ніколи б собі не вибачила, аби гребінець не знайшовся. Я не жила б, не змогла б жити. Балерина нахилилася і поцілувала мене в щоку. Машина знову згоднулася у бік стрічної смуги. Шофер попереду нервово засигналив. А балерина лише реготіла, як молода. Треба бачити... Треба знати, як вона сміється, як зоряне небо. Таким стає в ці хвилини її обличчя, як місяць, як сонечко. Лірика, звичайно, але правдива лірика. Якщо і є в земному світі диво, то це диво єдине – жінка. І вогонь, який вона запалює в нашому тілі і нашій душі. Щодо тіла, то це хай фізіологія. Гормони і всіляки таке інше, але не тільки. А щодо душі – це уже світло. Небесне світло – осяйння душі, божевілля душі, солодка кара Господня і гірке благословення Господнє. Я і нині її люблю, балерину. Я і понині гублюся у сяєві очей її зелених. Хлопчаком стаю, сліпим, німим, зачарованим. А тоді, у перші наші тижні і місяці на острові, це був спалах, вибух, всесвітній потоп нерегульованих нікими нічим емоцій. І цей пружний запашний вітер назустріч відкритій машині, і ці жовто-сині, дозріваюча пшениця і острівки волошук або сокирок у пшениці, поля, Повз нас, як у солодкому кольоровому сні, хіці нанизані на асфальтову стрічку рожеві, червоні, червонобурі мальви у палісадниках, лелеки з лелечатами на берестах, згір'я у жовто-гарячому полум'ї Звіробою, високі розквітлі волоття дивини узбіч дороги, справді схожі на царські свічі, для нас із балериною. «Лише для нас двох». «А що, Таїсо?» – гукнув я, перекрикуючи ревіську вітру над нами і гуркіт мотора. «Виходь за мене заміж». Не знаю й досі, чому саме там, у машині, сказав про це. «Можливо, така хвилина настала». Можливо, після трьох кошмарних днів і ночей без неї боявся втратити свою балерину. Шлюб обіцяв хоч якусь певність. Хоча яка певність, коли маєш справу з такою жінкою? «Треба подумати», – весело відповіла Закармата Таїса. «І довго думатимеш?» «Поки картоплю не викопаю. І пасіку на зиму не поставлю. Нам, сільським простакам, серед літа не дозаміжжя. Та й ти маєш спершу розлучитися із власною жінкою. Чи ти уже забув, що маєш у Києві законну дружину? Я, звісно, не забув. А може і забув. Минуле моє життя для мене вже ніби не існувало. Воно наснилося.